Szervusztok, drága kedves hallgatók, a Mediatal Podcast 294. megfelejtős adását halljátok, én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ma egész nap az a, azzal telt számomra, hogy a, az 5G rettegés különféle fokain evesztem át, mármint nem ez így, nem, nem, tehát félreérthető vagyok. Nem én rettegtem, én nem rettegek mások rettegtek, én meg próbáltam kideríteni, hogy mi az igazság, és utána szegény keltet is arra kényszerítettem, hogy ő is próbálja kideríteni. Hogy rettegék én is. De előtte van egy labzárt, előtt érkezett 20 óra 48 perckor kikerült 444-es hír, amit szeretnék megosztani veled. Lund városában, ami a svéd város, attól félt a polgármester, hogy a Walpurgis ére összegyűlnek az emberek bulizni éjszaka, ezért Tüzet gyújtani, táncolni, átugrani, meg ilyenek, amit ilyenkor szoktak ott csinálni. Ami viszont azzal jár majd, hogy egy nagyobb kitörése lesz ott a vírusnak, hiszen a, ott összecsókolózós védek egymástól elkapják a koronát. És egy királyság még. Igen, persze. Na ráadásul, tehát, hogy még a, ebben vannak még rossz viccek valahol. Ezek után úgy döntött a drága polgármester, akinek még nem találom a nevét, de mindjárt megkeresem, mert hát a bölcs férfiak nevét azt írjuk fel valahova hogy a helyi közparkot vastagon fogják beszórni csirketrágyával, amelynek a szaga ugyan nem áll meg a park határainál, de a parkon belül egészen biztosan annyira erős szarszak lesz, hogy videk nem mennek ki benne ugrálni. Ilyen módon e, így lehet birkavesével megelőzni a földrengést. És így tartunk most, tehát ez még nem történt meg, csak el van tervezve? El van tervezve, igen. Mikor is lesz a valpurgis éjj, ezt mondjuk meg kéne nézni. Gustav Lundblad. A szellemes polgármester az ember, akik nyilatkozik a, a Guardiannek, de nem ő a polgármester egyébként, hanem csupán a helyi ö, tanácsnak, a környezetvédelmi bizottságának az elnöke, tehát Lundvárosnak fő farmerje. Tényleg, és arról szól-e a hír, hogy másnap, amikor már nem lesz szükség a szarszagra, akkor milyen intézkedéseket terveznek? Ö, semmit az ég itt a világon egyébként. Ez, ö, ezt ö, holnap fogják szórni, hiszen holnap van a valapurgi széj majd. Aha. 30-ának az éjszakája. Ö, erre azt mondta ez a derék, derék ember, hogy egyébként a parknak amúgy sem tesz rosszat. Ja, hogy ez ráadásul még jó. De akkor két legyet ütnek egy csapásra. Illetve nagyon sok legyet kell majd ütni egy csapásra, hogyha ez valóban ilyen jól sikerül. És ha legyek, szeretik a sírkeszart, ezt nem tudom. Ezt én sem tudom. Illetve az van még, hogy azért nem lehet simán betiltani azt, hogy bárki kimenjen, mert ezeken spontán bulik szoktak lenni. Ö, ezekben a nyugati anarhiákban nem kell területfoglalási engedélyt, meg ilyesmiket kérni, hogy az ember holmi tüzeket akar átugrani, egy nagy boszorkányfesztiválon fesztiválon csak úgy. Ezért viszont nem lehet azt mondani, hogy ez tilos, úgyhogy hát marad a csirkeszar. Itt tehetjük fel a kérdést Svédországban élő hallgatóinknak, hogy tényleg nem kell a területfoglalási engedély a csoportos tűzugráshoz, de a többi Skandinávországból minket hallgatók is nyugodtan Jelentkezzenek és meséljenek arról, hogy mi újság területfoglalással. Illetve a hát, magyar hallgatóinktól pedig azt szeretnénk megkérdezni, hogy tekintve, hogy miniszterelnök úr az ő hatalmas bölcsességében most enyhítéseket fog javasolni arra az időpontra, amire kimondták, hogy tetőzés. Kedves hallgatók, ti mit szólnátok be csirkeszarral? Jehezem, miniszterelnök úr is ér mondani, de azért nem nincsen sportértéken a... Annak nincs különösebb, igen. Hát nem tudom, te azt akarod, hogy az emberek ne találkozzanak, amikor akarnak találkozni? Hmm, tulajdonképpen én azt uh, úgy gondolom, hogy még egy-két hétig, ami a tetőzés után csak ki kéne valahogy húzni minimalizált kontakttal. Bárha tényleg elkezdenek tesztálni, amit, amit uh, mondtak, akkor, akkor több bizadalmam van ebben az lazításban, mint amúgy. Ugyanitt azért arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy most, uh, hát ha nem most rögtön elsején, bár háromnapos hétvége, hanem akkor jövő hétvégén állni fogja a Balaton felé az m hét. Én tennék rá nagy összegben fogadást, hogy igen. Inkább az a kérdés, hogy állni fognak-e a sorok a mcdonalds előtt, illetve megtelnek-e a kávézók és éttermek kerthességei teraszai? Ezek is nagyon jó kérdések. Ugyanígy egyébként nagyon sok biznisz jött rá, ö, de nem is mostan, mert hetekkel ezelőttre, Hogyha hát ők tudnak kiszállettes üzemben is működni. Hát, hát az, hogy ha, ha megdrive van, akkor tudunk a csomagolni gondolta a McDonalds, és azóta fent van a netpincérén például. Tehát bárki, aki otthon nagyobb mennyiségű rosszult krumplit szeretne egy futára lehozatni itt a lehetőség. Nálunk akkora igény mutatkozott a családban erre, a, erre az igényre. Nem, az igényre nem mutatkozhatott igény. Amire mutatkozott igény az a McDonalds volt, hogy a rajtam kívül mindenki elment autó segítségével egy drive és ott összevásároltak minden szemetet, és hazahozták. Nem mondom, hogy nem volt olyan az elmúlt hetekben, amikor így a netpincérlőt reggel, hogy kéne valamit reggelizni, de tudom, hogy mi van a hűtőbe fejből, hiszen én rendeltem bele mindent. Egyébként -e ne hozzanak ki egy Woppert. <gül> Jól van, ezzel akkor lebuktunk. Van ez így. Na de kelt. Mi újság akkor az 5 g Eleve két, ketté kell szállazzuk ezt a dolgot. Mert ugye van az, hogy az 5 g csinálta a koronavírus járványt, meg van az, hogy az 5G veszélyes úgy általában. És mind a kettőt érdemes megvizsgálni. Nos, a tudomány a, tudom, a állása szerint az egészen biztos, hogy mind meg fogunk halni. Ö, van, aki az 5G-től, akire mondjuk ráesik egy adótorony. Tehát ez egyszerűen megoldható, de nézzük először a koronavírusos verziót, mégiscsak az a, az az aktuálisabb. Te utána néztél annak, hogy aki azt állítja, hogy az 5G miatt van a koronavírus járvány, az miért állítja ezt? Ö, nem. Az, az igazság, hogy nem. Van, van, van, van, van, vannak azok a mérvű fasságok, amivel nem vagyok hajlandó foglalkozni. Ez a laposföld környékén kezdődik, és még az 5G okozza a koronavírust is ide tartozik. Nem, nem. Nincs benne semmi lapos föld, és ö, meglepő módon az egész Konteo az sokkal... Ö, hogy mondjam, sokkal hihetőbb elolvasva, mint, mint a mondjuk a lapos föld. Tehát több értelmesebbnek látszó állításon belecsomagolva ebbe a történetbe. Mondd, akkor, akkor kénytelen leszek összefoglalni? Mindenképpen mondd el, kérlek, olyan olyan aggasztó dolgok és neki a száda, hogy most már elkezd érdekelni. Igen, ezért is akarom, hogy ez tényleg érdemes elolvasni, már csak azért is, hogy az ember felkészüljön a cáfolatra. Nem fogok tudni egyáltalán semmilyen adatot fejből mondani, mert hogy most fejből mondom, ezt nem linkeltem ide semmit magunknak, és már eltelt egy pár nap azóta, hogy ezt megnéztem, de kíváncsi voltam, hogy ki az és miért állítja azt, Tehát hogy lehet ezt a hülyeséget állítani, hogy az 5G terjedése koronavírus járványt okoz. Az állítás pedig kb. úgy szól, hogyha... Megnézzük az emberiség történetében az összes olyan pillanatot, amikor a, hát hogy úgy mondjam, az át elektronizáltság pontosabban a e, e, mágneses, hogy mondjuk ezt, nem rádiomágnes. Jó, most elfelejtettem a szakkifejezést. Az elektromágneses térről szeretnék. beszélni? Elektromágneses, köszönöm szépen, ezt a szót kerestem. Tehát, amikor az elektromágneses sugárzásnak a mennyisége az egy... egy nagy léptéki ugrást hajtott végre rövid idő alatt a Földön, tehát amikor, tudom én, bevezették a rádiótávírót, meg amikor bevezették a TV sugárzást. Volt itt két ilyen viszonylag rövid idő alatt lezajló eh, nagy mennyiségi növekedés a rádiófrekvenciás eh, sugárzásnak a mennyiségében. Olyankor mindig volt egy nagy mérvű vírus eh, járvány is, például a spanyolnát, hát közvetlenül megelőzte a nem tudom micsoda valamelyik ilyen, ilyen rádió hullámos dolog, és hogy ezt itt szépen végigveszik, hogy me, mik voltak ezek a nagyobb ilyen sokszorozódások, mi vol, milyen járvány volt olykor, és aztán innentől jön valami viszonylag homályos fejtegetés arról, hogy, a, hogy amikor hirtelen megnő a, a rádiófrekvenciás terhelése a szervezetnek, akkor máshogy kezd el viselkedni az immórendszer. Innen már nagyon vékony a jég, de az állítás lényegét elmondtam, és ez egyébként ügyes, mert ugye itt, itt lehet azzal trükközni, hogy csak meg kellene, hogy milyen közel voltak egymáshoz ezek a dolgok, mármint egy ilyen új találmány elterjedése, és egy járvány, és akkor azt lehet mondani, hogy most, ja ugye, mert most per, persze az, az a mondás, hogy, hogy Kínában először Wuhanban vezették be az 5G-t, azt nem teszi hozzá egyébként a, a, az elmélet kiötlője, hogy de Wuhan előtt az első hely, ahol igazán komolyan elterjedt az 5G, Dél-Korea, ahol ugye, mint tudjuk, hát a vírus rendkívül keveset tudott okoskodni, lehet, hogy már voltak 5 giant testei, mert ott mind, mind ilyen szabvány gyorsan be szoktak vezetni. Igen, lehetséges. Na szóval, hogy körülbelül ez, a, ez, ez a, az 5G-től lesz az ember koronavírusos elmélet lényege. Emiatt döntögetik le az adótornyokat Angliában az emberek. Inkább felgyújtják azt hiszem, vagy felrobbantják. Gyújtják egyébként. Megnéztem közben. Az van, hogy az Egyesült Államokban 1912-ben volt először rádióállomás licenszelés, hát akkor kaptak meg ez alatt a törvény alatt különböző állomások, frekvenciákat, hogy sugározhassanak rádiót. Ellenben 1918 volt a, a spanyol a kezdete. Hát igen, de az a mondás, nyilván az a mondás, hogy nem a, a, az első rádiófrekvenciás frekvenciás kiadása, hanem a, a tömegessé válás az a pillanat, amikor. A tömegessé válás az viszont tök, tök szétszór van az időben. Igen, meg egyébként ez egy kicsit az is, az is zavarja, hogy az 5G például az kurvára nem vált tömegessé a világon. Sőt, igazándiból mindenhol csak ilyen. Hát vagy nincs, vagy ilyen teszthálózatok vannak, amik egészen kicsi lefedettséggel működnek. Hát de várj, ezért kell betiltani, mert hogyha már ez a kis teszthálózat is ö, elterjesztette a mosatlan véreket Kínában, akkor ugye mi lesz a vége? <tos> Jaj, igen. Ezt megírtam már egyszer hírlevélben, de el akarom mondani itt is, hogy van ez a vetmarket nevű dolog, amit, amit annyira szeretnek emlegetni a nyugati újságcikkek, és egyébként még a magyar cikk is át szokták venni. És mik azok a, mi az a vetmarket? Az a vetmarket az, ahonnan elterjednek ezek a borzasztó, borzasztó betegségek, ahol a kínaiak megveszik a mindennapi fogyasztásra szánt cibetmacskát, oroszlánt, delfin szemet, meg minden olyan dolgot, amit van, ugye esznek. Aha. Bezzeg mink nem. És ugye megnézzük a vetmarketnek a definícióját, akkor az lényegében magyarra úgy fordíthatik le, hogy vásárcsarnok. Tehát, egy funkciójában, kiképzésében, stb. Eh, ahol a magyarok megveszik az olyan guztosan dolgot, mint a állatok gyomrába eh, tömött húsvagdalékot, meg... Eh, hát meg izgálom... a gyomrának a belső felülete igen, tehén Igen, meg ilyesmiket. Nem csoda, hogy erősen köhögnek. Meg a sültvért. De, de Istenem, nagyon-nagyon is nagyon régen nem ettem disznó torost, és nagyon hiányzik. Csak mondom. Ö, igen, én is nyitott lennék erre a dologra. Ö, <gül> szóval, hogy ennyi. De igazából ö, vetmarkit, vásárcsarnok. Akinek a vásárcsarnokkal úgy áldalában gondja van, beszéltem ilyen hallgatóval is, csak jól eldobáltunk, elleveleztünk. joga. mert a vegánoknak szokta bajai lenne az, ahogy emberek megölnek állatokat, csak azért hogy megegyék őket. Ez így teljesen oké, okay, de azt mondani, hogy ezek a gyanús kínai piacok, bezzeg a mi piacaink, az az, az, az érvelés az nem járható, az nem, nem él. Aha. Na de, ö, nem öltünk még mindenkit ötgével, pedig hát. Pedig hát ez lenne az igazi cél, és mondjuk el, hogy ez azért is merült fel, mert hogy a Matthew Teor Telegram csatornáján, ahol ö, egyébként túlnyomó többségben vannak azok a lelkes hallgatók, akik rendszeresen beszélgetnek egymással meg velünk, és minnyáján nagyon képzetnek tűnnek ebben, a, izé, ebben az ítés Ők kezdtek el beszélgetni, vitatkozni erről a, erről a történetről. Egyébként, ahogy felvetődött, az nem volt, nem volt ilyen alus isakos, egyáltalán meglapos földes, hanem annál sokkal logikusabb módon került elő. De minden esetre Számomra ez volt az első triggerpont, és ezen közben meg a Facebookon érzékeltem, hogy, hogy kedves ismerőseim immár többedik olyan álhírportál anyagot osztják meg aggódó tekintettel, ami arról szól, hogy hága környékén százával hullanak az egészséges madarak, akik szívmegállásukat nem másról, mint az 5G-től kapták, és nem lesz ez így jó. És akkor gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy utána nézzünk ennek a kérdésnek egy picit jobban, mert ez tényleg nevetséges, hogy... E, Oké, okay, azt könnyen el tudtam magyarázni a Facebookos ismerősöknek, hogy nézzék már meg ezt az oldalt, és megmondom, megmondom mik a fő ismertőtőjei a fake news oldalaknak. De azért ettől még, ettől még nem rendeződött bennem az a kérdés, hogy most akkor... Miért is gondolják, hogy megöl az 5 és mi a valóság ezzel kapcsolatban? Tennék még egy kitérőt. Tégy úgy. De csak egy kicsi kitérő lesz, hogy a, a miről ismerjük fel a fake news oldaltnak egy olyan csodálatos, kedves példáját találtam, hogy van az, amikor az embert az e-mail címe buktatja le. E Nekem egyszer már volt egy ilyen történetem, szerintem meséltem is itt korábban, amikor sok-sok évvel ezelőtt, még a Matávnet idején, kaptunk egy nagyon mérges levelet, ami perrel és ügyvéddel fenyegetett minket, mert elloptuk valamilyen tartalmukat, állította a levelező, annak a cégnek a igazgatója, CC Marketing igazgató voltak ott, akik azt állították, hogy plágium történt. Az egyiküknek az volt az e-mail címe, hogy zorrokukacframe.hu, a másikuk pedig cápik a kukacframe.hu címről írt. És amikor ezt a levelet megkaptuk, akkor úgy döntöttünk, hogy nem, nem veszük komolyan a fenyeget, és tudtuk, hogy nem történt plágium egyébként, de hogy maga az e-mail cím egyszerűen lehetetlenné tette, hogy komolyan vegyük a, az egészet. Na és ez jutott eszembe, amikor ma megnéztem a nem tudom, pontosan agrár, agrárkérdések.hu, vagy klub, vagy valami ilyesmi oldalt, ami hozott egy ilyen 5G konteós cikket, és volt impresszum, képzeld el, volt a láblécben impresszum link, amire rá lehetett kattintani, és ott szerepeltek nevek, meg minden, tehát teljesen egy rendes impresszum volt, nem egy teljesen jelöletlen oldalal látunk szemben, Viszont meg volt adva, hogy milyen e-mail címen lehet elérni az újságot, gondolom, hogyha újabb hírekkel akarunk szolgálni, vagy akár hirdetés lenne, ajánlatunk lenne. Kérlek szépen a marketingportálok kukacgmail.com címen. Ez jól hangzik, oké. Okay. Ebből azért viszonylag ugye lehet gondolni, hogy egy olyan céggel állunk szemben, aki több olyan oldalt is gondoz, aminek a célja a marketing, nem pedig a tájékoztatás. Ez, ez majdnem olyan rossz, mint a cápika, kukat, freemiër.hu. Figyelj egyébként, azt a héten jártam a Stop 5G Magyarország. G5 Magyarország, bocsánat. Igen. G5 Magyarország. <sih> Nevű Facebook csoportnak a belépési oldalán. Végül nem léptem be az igazság, mert úgy voltam vele, hogy tisztességtelen dolog bemenni, kirögni őket, csak azért, hogy bemenjek és kirögjem őket. Uh -huh. És már a csoportnak a leírása is. Tehát aki elég volt az, hogy az ember ennél akar bemenni szét, és értelmes vitát folytatni. Uh, ilyen mondatokkal kezdődik, hogy a rendelkezésre álló nemzetközi tudományos publikációk, tanulmányok, kutási eredmények alapján valós és nagyfokú kockázatnak fogadjuk el az elektro elektromágneses, nem, nem ionizáló mikrohullámos sugárzás, wifi, mobil, dekt, stb. egészségre való negatív hatását. Amiben az a nagyon szép, hogy itt legalább 8 dolgot mos össze ebben az egy mondatban. Igen, és van benne egy olyan nagyon fontos állítás, amiről én úgy tudom, hogy hazugság, mert hogy én még pont úgy tudom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló tudományos kutatások között nincs olyan, ami bizonyította volna ezt az állítást, hanem csupán olyanok vannak, amik vagy nem bizonyítottak semmit, vagy az ellenkezőjét bizonyítottak. Igen, vagy az, hogy a határérték négyszeresével megküldött egerek, azok ezt viszonylag rosszul viselik, amit viszont soha senki nem vont kétsébe, hogy a határértéknek van értelme. Igen, igen, igen. Na jó, de hogy... Jaj, és bocs, és még egy utolsó mondat, ez a, a lezárása. Szakmai vitát nem folytatunk. A legjobban a köszöntelek, az adminisztrátor. <gül> <gül> és ezt csinálja egyébként egy kedves oltáskritikus nagymama és egy favel elgető, ö, hiszem, azért, ö, agrármérnök. Szép. Jó, na de hogy érdemes tényleg csak azért áttekinteni a dolgot, mert egyfelől idősebb rokonaink, vagy fiatalabb barátaink meggyőzését érdemes érvekre építeni, másrészt meg hát jól látszik, hogy, a, hogy még olyan kifinomult környezetben is, mint a Meti Heteor hallgatóinak már-már belterjesnek mondható csevegő csatornáján is vita tud kialakulni arról, hogy most akkor emberkísérlet -e ez a dolog vagy nem emberkísérlet-e. Úgyhogy ezért aztán nekiáltunk, keresgélni, és hát azt elmondhatom kedves hallgatók, hogy, a, hogy az első lépéseink azok eléggé olyan bicegős szárnyaszeget tapogatózó dolgok voltak. Igen, ebben benne van egyébként az is, hogy, hogy a, az 5G-s rémizgetéseknek egy része az nettó fordítás máshonnan, és ezt olyan spektrumokról szólnak, amik Magyarországon el adva, nem hogy ott bárki bármit üzemeltetne, és vagy katonák rádióznak boldogan egymásnak a két-egy csúcsról. Ezeken a spektrumokon. Igen, ez mindenképpen érdekes, hogy a, a Wikipédia magyar kiadásának 5G szócikke, az beszámol arról, hogy a... Hát. 28 GHz, 36 GHz, meg utána 30 GHz-es sávokat jóváhagyta az amerikai megfelelő hatóság, ami szuper, ehhez képest itt Magyarországon, meg március 26-án volt ugye az a tender, ahol végül a mobil szolgáltatók megszerezték maguknak az 5G-re alkalmazandó sávjaikat, amelyek egy nagyságrendel kisebb frekvencián működnek. Most volt az utolsó, előtte már adtak el egyébként, de, de hogy teljesen máshol vannak ezek a sávok, igen. Igen, tehát konkrétan 700 MHz, meg a 2,6 GHz és 3,5 GHz talán? Azt hiszem 3,6 igen. Igen, Ugyan, ezen itt, a környéken. Ha esetleg kedves hallgatók akadnak, aki valamelyik uh, nagy mobilszolgáltatónak uh, marketinges középvezetői székében ül, egyébként lehet felsővezető is, mit válogatok ilyen Uh, akár több is. Gyerekek, üljetek le, írassátok meg, valaki valakivel ezt a szóciket, please, köszi. Annak tényleg volna értelme, igen. Uh, mert hogy ott egyébként az is szerepel, hogy, a, hogy uh, hát, hogy Belgiumban mindenféle uh, egészségügyi kockázatok miatt uh, leállították az 5G-t, ami, hát, ugye végül is mondhatni, hogy igaz, mert valóban egyrészt uh, uh, Brüsszel, ugye Brüsszelben, a, a, a, úgy emlékszem, hogy Brüsszelben történt az, hogy, hogy valami rendeletre hivatkozva a, a, az ottani főpolgármester hivatal az leállította a tesztelést, és most meg, amikor elkezdték bevezetni, mert már azon, ez egy éve volt, de most, amikor elkezdték bevezetni a, a, az 5 hálózatot, akkor néhány e, hát vidéki település Belgiumban az azt mondta, hogy ide aztán be nem vezettek semmit, amiről itt nem tudjuk, hogy mi az, hogy micsoda. Az igazán nem volt szép tőled, hogy csak úgy levidéki településesztett. Ott ingyé, Luvánla nővöt, valamint ö, Vater vaterlót. ugye? Már a másik nagy sereget állítja meg most az öggét. <gül> Nomur, Sátletet, Turnét és Arlont is. Ö, Igen, ezek voltak, azok én is így emlékszem. Azt hiszem, hogy ezek összesen, hogyha mondjuk 30 ezer embert kiadnak, akkor sokat mondok. de Na jó, de nem tudjuk valójában. Vagy te tudod, hogy biztos, hogy nincs közöttük egyetlen kecskemét méretű város se. Egész... Én nem tudom. Egész belgium akkora, mint kecskemét. <gül> Ebben is van valami. És sokkal <gül> kisebb hiba. Már kecskemét. De minden esetre, akár így, akár úgy, tehát az, hogy a hogy egy polgármester a lakok ellenérzésére hivatkozva leállít egy technológiai fejlesztést, az azért még szerintem nem egy jelentős érv amellett, hogy ez a technológiai fejlesztés az életünkre tör. Most ugye kép, tegyük át egy pillanatra magyar viszonyok közé, és mondjuk azt, hogy Kernes Daróci polgármestere megtiltja az 5G telepítését Kernes Darócira, Vajon úgy éreznénk-e, hogy megvan a megoldás, tuti hogy ez már kiderült, az 5G halálos. Egyébként Naműr pont akkora, mint Kecskemét. <gül> Amielőtt itt számon kérik rajtam, hogy hülyeséget beszélek. E mind a kettő környéken lakó emberekkel együtt én 110-es. Mondom, mondom én, hogy hatalmas megapolicok döntöttek úgy, hogy az 5G veszélyes lenne a polgáraikra. Na de Tisztázzuk tehát azt, hogy végül is akkor mitől félnek azok, akik félnek. Röviden összefoglalva, attól félnek, legalábbis a legjobban én úgy értettem ezt meg, hogy mivel az 5G magasabb frekvenciákon e, sugároz, mint a korábbi mobiltechnológiák, vagy hát magasabb e, frekvenciatartományokat vesz igénybe e, a, a úgynevezett milliméteres tartományban, ugye? E, e, és mivel ez a milliméteres tartomány, ez rosszabbul terjed, könnyebben elnyelődik mondjuk a fában vagy a házfalakban, tehát általában ilyen városi akadályokban, ezért nagyobb erővel kell, nagyobb teljesítményekkel kell sugározni, és ez a nagyobb teljesítmény lesz az, ami majd aztán minket nyilván megöl, hiszen azt tudjuk, hogy például a mikrohullámos sütő is nagyon nagy teljesítményel sugároz, és az konkrétan megmelegíti a húst megfőzés és azt is tudjuk, hogy amikor megfőzik az embert, akkor az rosszat tesz sok mindennek benne. Igen, ebbe azért több ponton benne lehet akadni. A, az egyik például, hogy valami olyasmit félni, hogy ö, valami, ami sokkal könnyebben elnyelődik, ö, az majd valahogy a mélyebben okoz bennünk kárt, mint az, ami egyébként átmegy rajtunk nagyon boldogan, mint a, mint a wifi, vagy mint az akármilyen ö, más hullámok, tehát az a 700-es barátai, ott önmagában van egy logikai bukfenc. Plusz a másik, hogy egyébként a, amit én googliztam ki magamnak és találtam, hogy milyen adótejesítmények, milyen csúcs teljesítmények vannak ezeknél az adóknál, azok mondjuk hát nem nagyon összehasonlítatók egy mikrosütővel, illetve, de hogy nem ötöd akkora csúcs teljesítmény az összes antennán egyszerre, mert olyan antennánként milyen 20 meg 30 meg 40 wattokat írtak. Miközben 700 wattal a melegít a mikrosütő, és ne felejtsük el, hogy a a kifejtett hatás az a távolsággal négyzetesen csökken, és a mikrosütő az mondjuk 5 cm fejti ki a hatását. 700 watttal és a 40 wattos antenna meg mondjuk, nem tudom, 30 méter magasan van. És két alal De egyébként, ha valaki megoldja azt, hogy mondjuk egy csipesszel kitámasztja a mikrohullámú sütőnek a, a majdtajában levő biztosítót, hogy kinyitott ajtóval is működjék, mert amúgy le van árnyékolva. Majd pedig átcipeli három utcával arrébb, és felrak egy háztetőre, és otthon meg tudja velem melegíteni e, a babkonzervet, akkor előbb mindenképpen küldjön TikTok videót. Ezt a kísérletet amúgy is megnézném, ez jól hangzik. Szerintem is tanulságos lenne. Egy, egy nagy kérdés van egyébként, hogy otthonról hogyan kapcsolódnak? Mivel távirány tesz mikrohullámosütőt? Hát valami robottal. Vagy csinál, smart ütő, biztos van olyan. És, és akkor csak azt kell megoldani, hogy arra szerelsz egy ö, ö, izé, irányított antennát, egy ilyen jagit, ö, pont pont kommunikációt kiépítesz három, három utcával arébbig. mondjuk ehhez kell a láthatás, de ez valószínűleg egyébként a melegítéshez sem árt majd. Bődületesen szép, ponyolult problémát lehet ebből generálni, hogy egy hülyeséget csináljunk a végén. Igen, igen, így van. Jó, szóval, hogy... Ö... Igen, ez, ez egy kicsit, ez az elmélet így e, sántítani látszik, de persze erre még mindig lehet mondani, hogy e, a, a kutatások hazudnak. Jó, mondjuk azon a ponton valóban nehéz lenne e, vitába keveredni, de az én legfőbb kérdésem az nem is, nem is az, hogy vajon igazak-e a kutatások, hanem hogy... E, vannak-e olyan kutatások, és ezt meg is kérdeztem egyébként a Facebookon az ismerősüktől, hogy akik azt állították, hogy mint az köztudott a, a rádió hullámok, ha megnövel teljesítménnyel toljuk őket, akkor az egészségre ártalmasok. Vannak-e olyan kutatások, amik ezt igazolják, hogy megnövel teljesítmény mellett a rádió hullámok, károsak az egészségre, mert én nem találtam ilyeneket, pontosabban akármilyen forrásnak néz utána az ember, egy utána eljött ugyanahoz a 2 plusz 1 dologhoz, van két kutatás, két amerikai kutatás, illetve van egy olyan helyzet, hogy a WHO rákkeltésre potenciálisan alkalmas dolognak minősítette az elektromágneses sugárzást, ez ugye ezzel egy, érdemesebb kezdeni. Ezzel sokan hihatkoznak 2011-ben a WHO tehát a e, világ e, egészségügyi szervezete, vagy főszervezete, az ENSZ egészségügyi szervezete, igen, e, csinált egy valami 300 elemből álló listát, amire fölvet minden olyan dolgot, amiről valaki már valaha állította, hogy akár az még ártalmas is legyen. Meglepően vicces dolgok vannak rajta, például az alóevera kivonat, meg... E, a kávé, meg a tűzoltók munkai körülményei. Szóval egy ilyen listán szerepel egyetek mellett a mobiltelefon sugárzás is. tehát kolbász és, is igaz, és, és alatt... Igen, igen, így van. De mellette az is szerepel, hogy tehát ugyanezen a listán a mobiltelefon említése mellett az is ott van, hogy de egyébként nincs olyan kutatás, ami ezt igazolta volna. Ezt a feltételezést. Keresem közben a tanulmányt hozzá, de itt ja, a franc... Washington Post-cikket találtam csak. Oda se neki. Ehhez képest viszont van két tanulmány, két amerikai tanulmány, ami e, megpróbálta vizsgálni ezt a kérdést tudományosan. Az egyik tanulmány az e, megkérdőjelezhető volt, ugye? Ez a patkányokat sugározták be az emberi e, határérték négyszeresével hosszú ideig, és ott Két dolog derült ki. Az egyik, hogy ezeknél a patkányoknál megnövekedett a, az agytumor előfordulási mennyisége. Eddig, eddig igazolja a kísérlet a 5G ellenzőknek a véleményét. A másik tény, ami viszont kiderült, hogy a, az így besugárzott potkányok sokkal tovább éltek. Sokkal öregebbek voltak, és az öregeknél jelentkezett egyre több agytumor, tehát egyszerűen ugye az öreg öregségre is lehet fogni. Ezért tehát nem egyértelmű, nem, nem világos, hogy a, a sugárzás okozta a, a tumor megnövekedett kockázatat, vagy egyszerűen az, hogy tovább öltek ezek a patkányok. Ez volt az első kísérlet. És akkor ehhez képest van egyébként mondjuk olyan is, ami a másik eres kísérletet meghagyom neked. Ami nekem nagyon tetszett, az, egy, az is egy amerikai epidemiológik kutatás, ott azt próbálták megnézni, hogy ez, ahogy a mobiltelefon előfizetéseknek a a növekedése és a rákos megbetegedések és az agydaganatok, bocsánat, rendkívül este van, ö, száma az, ö, hát az ugyanolyan trend mentén emelkedik-e esetleg. Ö, és kiderült az, hogy nem, mobil előfizetésből egyre több van, a rákos megbetegedések azok meghullámzóak, de a 90-es évek óta inkább csökkennek. Így van, és ez egy sok-sok éven át, vagy több évtizeden át gyűjtött adat. 1975 alom. és 2015 között ö, ti, amerikai adatok vizsgálata volt ez. Így van. Na, a másik pedig az egeres, amit említettél, ott meg azt történt, azt vizsgálták, hogy, hogy a megfelelően nagymértékű elektromágneses sugárzás az, az a DNS szekvenciák károsodását vonja el maga után, és egyértelmű összefüggést találtak, hogy igen, azokban az egerekben, akiket azt hiszem két héten keresztül folyamatosan az emberi egészségügyi határérték sokszorosával sugárasztak be, ott valóban találtak megnövekedett mennyiségben roncsolt DNS-t. De hogy ez, ugye, ez ez meg csak annyit bizonyított, hogy van az a mennyiség, ami már tényleg fáj. Ö, igen, és itt pedig eltérés volt egyébként technológiák között, ami izgalmas se teszi a kísérletet. Ja, tényleg, hogy a, ré, a legrégebbi típusú... A CDM, ma az amerikai szabvány az, az kell több mint a GSM, na most ezt képzelje valaki, hogy a sejtek ott ülnek csendesen az emberben és gondolkodnak, hogy búrjánoznom kéne. Várjál, várjál, várjál, elkapok egy pár headört. Nem, nem, nem, nem, nem ez GSM, ezt lehet. Az ilyen, az azért nagyon fura, mert ugye Hát én azt gondolnám, hogy ott mi lehet a különbség. Lehet, hogy más frekvenciás sávot használ a két szabvány, de azon kívül ugye, tehát az, hogy mit tartalmaz az a rádióhullám, hogy mit szállít, az, az nem lehet hatással semmire. De ez egy olyan dolog, amit újra kéne mérni, még egyszer azt hiszem, mert hogy adatra tényleg nem nagyon reagálhat, azért ez tényleg nonsens. Igen, az vicces lenne, hogyha. Igen. Na jó, szóval, hogy, a, hogy ott meg ez volt a furaság. Ez az a két kísérlet, amit fel lehet hozni amellett, hogy, hogy az, a, úgy általában a, a mobiltelefóniának, vagy hát az ezzel kapcsolatos rádiófrekvenciáknak van valami hatása az egészségre. És egyébként olyan kutatások meg azért több is van, viszonylag sok is, amennyire én tudom, mint amit kelt az előbb említett, tehát a, a sok éven át követjük statisztikával a... Lényegében a sugárterhelést, terhelést, mert a sugárzás terhelést és a, a feltételezett betegségek számainak az alakulását, és ezek, ezek viszont nem erősítik meg azt az elméletet, hogy jó, ezt most nem fejezem be ezt a mondatot, mert tudjátok, mire gondolok. Viszont adjunk hasznos tanácsokat is, nehogy itt azért csak a fake news terjesszük. Tehát, kedves emberek, igenis van káros elektromágneses sugárzás. Ezt a kubit egyébként rohadt jó összefulló cikke, a tényleg belehangolunk az 5G-be című anyag is kiemelés ismerteti, ezt ultraibajának hívják, egy millió higióherc környékén van. Tehát, hogyha kimentek, akkor kenjetek magatokra naptejet. Így van. Így van, mert azért azt jó tudni, hogy a 4G, meg az 5G, meg a 3G, meg a fény, meg a. Mm, infra, meg egy csomó ilyen dolog, az mind ugyanaz a fajta hullámjelenségnek a különböző e, gyorsasággal rezgő változata. Igen, ezek össze, összefoglaló neve a nem ionizáló sugárzások, ha jól emlékszem. Így. És vannak az ionizáló sugárzások, ez, e, itt meg mindenki nézze meg a Csárnabil sorozatot. Igen, ez a radioaktivitás, meg a gamma sugárzás. Az is radioaktivitás. Hát, de egy külön említette nekem valami oldal csak ezért emelem ki. Nem, egyébként szerintem a, a, a gamma részecskék az más, mint a radioaktív sugárzás az Alfa, a... és gamma kibocsátó lehet, attól függ, hogy mit dobál ki magából. És ebből a azt az alfa az, amit megfog nagyjából az és is, a gamma az, ami meg a mindenen. Uh -huh. Igen, azt tudom, hogy a neutron bomba az kifejezetten attól olyan eh, rossz fej, hogy, hogy ő gamma sugárzást bocsát ki elsősorban magából. És a neutronbomba egyébként nem is különösebben romboló, tehát ott a, a ház összedöntő hatás az egészen kicsi ahhoz képest, hogy mondjuk egy klasszikus urániumbomba az mit tud, vagy plutóniumbomba. Viszont most lehet, hogy én a, a sugárzás az iszonya magas. Mert a azt mondja, hogy nagyfrekvenciás és a sugárzás. Elképzelhető, hogy hülyeséget mondtam épp az előbb. M melyik pillanatban? A magreakcióknál, tehát hogy van, van valami logikája, hogy miért emlegetik ezeket külön, hogy is, mindent vissza a adásnaplóban, majd tisztázzuk, de olvassátok el ti is magatok. Vagy ilyen magamat szerkeztem nap van ez. Körülbelül ezeket találtuk, amikor az 5G egészségügyi kockázatainak néztünk utána. Az adásnaplóban lesz több link, ami a kapcsolódó ügyeket tárgyalja, mindegyik olyan cikk, ami hogy mondjam, megbízható forrásokat linkel be, és mindkét oldal érveit ki kacagás nélkül igyekszik végigtekinteni, és arra jut, hogy, hogy az 5G-nek ugyan persze nem tudjuk, hogy vannak-e negatív egészségügyi következményei, hiszen még nincsenek 5G hálózatok igazán, de minden jel arra mutat, hogy nincs az az Isten, hogy legyenek nekik. Ehhez képest kell eldönteni, hogy ki mit kezd ezzel a helyzettel. Azt nem tudom, hogy érdemese megbeszélni, de talán igen, hogy, hogy a Meti Telegram csatornán mi volt az, ami tehát mi volt az az érvrendszer, ami miatt például én elgondolkodtam azon, hogy ennek igenis utána kell nézni. Uh, igen, ez az volt, hogy, hogy uh, új találmányok esetében nem szabad azonnal mindent kidobni, hanem előtte rendesen le kell tesztelni, egy 5-10 év laborban biztosabb elketjeg még, és utána, hogyha biztosan vagyunk benne, hogy nem okoz kárt, mint ahogy nem voltak biztosak, vagy nem, mint ahogy elsírték a kiadását mondjuk a radioaktív termékeknek, és Marie curie a sugárzás, vagy ahogy leszórták észreenkül a DDT-t, és ö, aztán arról is kidülült, hogy nem jó, vagy ahogy végigszigeteltünk egy csomó mindent azbesttel, ez aztán ott pont nem hangzott el, de az azbest, az pont ilyen sztori. Ö, úgy, úgy elképzelhető, hogy egyes dolgokkal várni kell Tekint, hogy adásig későbbi részében pont ezt fogom számunk élni a Lomászkon, ezért teljesen be tudom magamat élni. Csak pont az 5G esetében ennek az új termékségét, az új jelent, jelenségségét vitattam én a magam részéről, hiszen többnyire olyan frekvenciákon megy a sugárzás, ahol, ahol már tök régen forgalmazunk. Hát igen, csak nem ennyit, meg nem így, meg nem ö, ekkora teljesítménnyel azt lehet mondani, ugyan valójában nem tudjuk, próbáltunk ennek után nézni, és az tény, hogy, a, hogy az 5G által használt frekvenciák környékén van mindenféle dolog. ez fontos tisztázni, hogy például Magyarországon 5G, ez két frekvencia tartományban lesz, az egyik az a 700 MHz, a másik pedig a 2600 és a, a, a fölött. A 700 az még kevesebb is, mint a annó ősrégiben, a Vesztve 900 néven indított szolgáltatástak a 900 mhz -e, tehát arra semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy az, egy, hogy az egy az eddigieknél magasabb frekvenciájú sugárzás. Viszont a másik oldal, a 2600 meg 3000 MHz körüli, az valóban magasabb, mint az eddigi mobil frekvenciák, de ott is egy csomó minden. Működik radarok, meteorológiai radarok, légügyi kommunikáció, így ezeket találtuk, azt hiszem hirtelen, és persze lehet mondani, hogy ez nem olyan teljesítménye, meg nem olyan irányba, meg nem olyan sok, sok minden van, de az tény, hogy ezeken a frekvenciatartományokon is van mindenféle forgalmazás ősidők óta sok is. Akár valószínűleg, amit nem tudtunk felmérni, hogy van-e köztük olyan, ami, ami nagy tételben városon belül történik, illetve hogy annak mik a hogyan, hogyan vethető össze az 5G majdani eh, frekvencia használatával? E, amit most hirtelen ki tudtam hozzá, de mert eszembe jutott végre egy, egy, egy olyan antenna, ami nincsen messze a várostól, és jó hosszan használták hagyományos adásokra. Ez a Lakihegyi, az a nagyon szép, elnyújtott rombusz alakú antenna. Az ö, csúcs idejében 68-tól 2 150 kW-os adót üzemeltetett az úgy azt hiszem sok. Na jó, de milyen tartomány van? Ők rádiót adtak, ö, és akkor most kéne megnéznünk, hogy az FM sáv az hol van. Az, az, a, de UHF-et is adtak, és az UHF az, az, az kilóhert, nem, az megaherces, ugye, tehát mondjuk a, mit tudom én, a, a jazzy rádió, a 92.9 megahercen fogható, ugye? De, mindegy, de igen, nem a 92-9 érdekes, tehát valahol ott a 100 MHz környékén uh -huh. sugárzott. Egyébként viszont a nem is tudom, talán a kaphegyi adó, az, ami meg a TV adást sugározta, az pont ott a, a 6 környékén van, ahol most a alacsony frekvenciás 5G is. Tehát volt idő, amikor a földfelszíni analóg sugárzás, az pontosan ugyanazon a frekvencián történt, ami most éppen majd 5G fog történni. Az viszont tény, hogy ott a magasabb frekvenciatartományokban, tehát a 2600 tól fölfelé, ott nem volt e, ilyen fajta tömeges, vagy legalábbis mi nem találtunk nem, amikor nézegettük ezeket a e, fel, a magyarországi frekvencia nem. elosztást. 2600 alatt egy egészen kicsivel, 2400-on van egy viszonylag forgalmassáv, ezt mindenki ismeri. Wi-Fi, Bluetooth, stb. Az a wifi, igen, igen, igen. Jó, de erre lehet mondani, hogy a wifi az egy nagyságrendel, vagy talán két nagyságrendel kisebb kapacitással, bocsánat, teljesítménnyel sugáros. Cserébe, itt de van a közelebbről itt is. Itt van a szobában, mivel a. Igen. távolság négyzettel csökken a. Ami -e? A teljesítménye. A, a teljesítménye? Nem? Nem. A teljesítménye Nem az. Jó van. Ketten együtt összesen, mit tudom, más másfél vagyunk, és legfeljebb egy negyed technológusok, úgyhogy azért ezt már tényleg nem kell tudnunk. Valamilyen csökken neki. A hatása, ez az, ez az, ez az, a hatása csökken négyzetesen a távolsággal fordítottan arányosan. Igen, igen, nagyon szépen kivágtad magadat, tehát hogy a távolság négyzettel fordítottan nem csökken a rákkeltés benne, ezért... Ezért én... az, hogy itt van három méterre a ez Wi-Fi, elkezdett minden zúgni mellettem, akár amiatt is lehet aggódni, és persze vannak, akik aggódnak is miatta. Na jó van, én szerintem nagyon mélyen kitárgyaltuk az ötgét, g meg is lepett, hogy ilyen sokat tudtunk róla beszélni, hogy ilyen sokat volt érdemes róla beszélni. Lesznek tök jó linkek az adásnaplóba, tehát hogyha például a magyar frekvencia kiosztásban nagyon-nagyon részletesen akartok turkálni, akkor a Nemzeti média hírközlési hatóságnak van egy egészen jó kis frekvencia keresője, ahol szépen beírod, hogy hány megaherz, hány kilóherz, és akkor láthatod, hogy egészen pontosan mik azok a dolgok, mik azok a kategóriák, amik ott sugároznak, és mit csinálnak azok, és ki használja őket. Ami nem név szerint, hanem hogy mondjuk katonai, vagy polgári, kb. ilyen szinten. Igen, továbbá belinkeljük most már, hogy, hogy biztosan ki legyen fésülve, a Magyar Wikipédiának a radioaktivitás szócikkét, amely során azt is meg lehet tudni, hogy a gamma energiát távozik nagy energiájú fotonként. És ez az, amit vastag gólommal lehet megfogni, mert minden máson átmegy, mint meleg és a hideg vajon. A meleg valójában vajon meg ugye nem nagy feladat átmenni. Azon gomicsőzben stábban is lehet úszni. Igen. Hát kedves hallgatók, akkor ennyit az 5G-ről. Ezt akkor megfejtettük ebben a mai megfejtős adásban. Fejtsünk meg egy következő rejtét, ami szintén nagyon aktuális, legalábbis nekem nagyon csípte a csőrömet. Hogy lehet az, hogy a vírus időszakban egyszer csak a Zoom nevű korábban szinte senki által nem ismert telefonáló rendszer az akkor átment, hogy a hihetetlen mindenféle biztonságíréses problémái ellenére, de nem a biztonsági érdekelnek engem most, hanem miben más, miben több a Zoom, mint az összes többi rendszer. Ehhez van egy nagyon jó történet, a New York Times írt meg arról egyébként, hogy hogy, hát hogy van az, hogy, hogy a Zoom az mindenkit belőzött, és hogy ezt nagy cégek is próbálják megfejteni maguk belül. És például múlt, múlt hónapban volt a, a Google-nél egy videokonferencia, ők Google Meet-et -ot használtak ott és akkor, és az egyik mérnök megkérdezte a, a termékfejlesztési főnököt, vagy nem, üzletfejlesztési főnököt, Philip Schindlert, hogy hát hogy van az, hogy a Google, Google-t így lelépték ezen a területen, tehát azt hittük, hogy ez, ehhez értünk mink. És erre a csávóz elkezdett először hímezni, nem az, nem is úgy van, hogy a pozícióink erősek, csapataink harcban mire a levelek lehullanak, győztes katonáink Párizs utcaim, masíroznak. mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, többé nem jut az eszembe. Közben Sinder úrnak a kisgyermeke beoldalgott a képbe, megfigyelt az apját videokonferenciázni, hangosan megkérdezi, apa, a kollégáid, a zoomoltok, mi is nagyon szeretjük! <gül> Oh. Értem. És mivel nyugtánról van szó, azért három darab ember sikerült három, három emberrel igazoltatni a dolgot, ezek után a Google sajtó az nagy sem kommentálta az ügyet. Uh -huh. Na jó, de hogy ehhez, ez még nem ad választ arra, hogy mitől lett ilyen hirtelen népszerű a Zoom. És nekem van egy válaszom vagy egy sejtésem, de azért kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Hú, hát figyelj, én az elmúlt időszakban mivel is játszottam, zoom zoomoltam, egyszer tartottam benne egy órát. Pff, annyira nem volt durván jó olyan, de lett, hogy csak bele kellett volna szokni a dologba. Tehát azokat a, a, a képernyő megosztás, az, az király volt az egy kattintásos, az, az teljesen jól működött, de azt hiszem minden tudja már. E, Azt a... nem tud, de, ja, szerintem minden, hogy a megosztást nem megmondhatod, hogy pontosan mit akarsz megosztani az egész képernyődet, vagy egy bizonyos ablakot, vagy egy bizonyos ablaknak egy tabját. Uh -huh. Ezt mondjuk a Webex az biztosan tudja, ezt használtam benne. Mert, mert amikor webex is, az egy picit korporétebb szegú azért. Na. Tehát, hogy a, a Zoom-nál egyel nehezebb használni, egyes funkciókat kiderül, hogy nem támogat, vagy támogat, de csak egy másik telepítésben támogatná, stb. Tehát az az, az ilyen business software ö, dolognak tűnik, és van a Skype-on, még sosem jutott eszembe, hogy csoportos bortos pedig lehet, hogy tud már is. Tud egyébként, de alapvetően szerintem ez a megoldás, hogy a Zoom a járvány kitörés előtt is már azt ajánlotta, hogy az ingyenes verziójával akár száz fős meetinget is lehet tartani, igaz, csak 40 percig. Az összes többi eszköznek az ingyenes verziója az ilyen, ilyen 9, meg 6, meg, meg azt hiszem 16 volt talán, egy, még most ilyenekről beszélünk, mint a Hangouts, meg a, meg a Skype, meg ezek, meg a Messenger. Uh -huh. Szóval, hogy, hogy ez az egy tucat körüli résztvevő számot engedélyezett. És ugye abban a pillanatban, amikor a, egyrészt a nagy céges meetingeket, másrészt is főleg szerintem az iskolai órákat, tehát az oktatás órákat kellett áttenni Zoom-ra, illetve, bocsát videocsetre, videokonferenciára, akkor az ingyenes megoldások között az első ismertebb az a Zoom volt, ami egy egész osztálynyi gyereket egyszerre tudott kiszolgálni, tehát ugye minden olyan országban, ahol egy osztály az több, mint 12, 13, 16 ember, márpedig azért ilyen országban sok van, ott az előbb említett megoldások nem voltak alkalmasak arra, hogy az osztály minden tagja meghallgassa a, a tanárt. Úgyhogy szerintem egyszerűen ezen múlt, hogy sokan, sokan tudják egyszerre használni, és azóta természetesen mindenki meg is lépte ezeket a lépéseket, és most már azt hiszem bármiben lehet en csetelni. Nemrég most már a Facebook Messenger Rooms is e hozza ezt a, ezt a dolgot, ezt most, azt most roll -a utolják, talán. Nagyjából, volt behozták ezeket a grid nézeteket, ami korábban nem volt jellemző egyébként, tehát hogy lássam, hogy ki hogyan unatkozik, a, miközben én beszélek hozzájuk. Igen, mostanában én egyébként elsősorban ilyen Zoom gridekben élek, vagy szóval sok, sok megbeszélésem van ott, és azt kell, hogy mondjam, hogy a zoomnak a UX-e, tehát a felhasználói élménye, az hát, hát borzongatóan szar. Eddig azt hittem, hogy a Skype rossz. Még mindig azt hiszem, hogy a Skype rossz ilyen szempontból, de a Zoom egyáltalán semvel nem különb. Ehhez két sztorim azért van. Az egyik az, hogy a neve elhallgatását kérő vidéki gimnázium, amiről időnként szoktam információkat kapni. Az az első ilyen, ezen a héten nem, tanul, nem tanítunk semmit, mindenki szórakozzon otthon valamivel a gyerekek, ha más nem azzal, amit a szekrényben talál, építsen tésztaidat. E, aztán következő héten megmondjuk, hogyan lesz héten. Végig gondolták azt az informatikus emberek, vagy az ehhez értő e, népek, hogy mi az, amin lehet beszélni sok gyerekkel, és e, elképzelhető, hogy tudják használni. Ennek megfelelően ott discord egy a tanítás, mert a diákok így úgy is fel volt telepítve, hiszen ezen vitatkoznak az emberek, mihoz egy egymást FPS-ben. Igen, tehát ez egy gamer Videó platform, ugye? videócsat platform. Azt nem is csak videó részét azt használják, mert hangban hang tuti, hogy erős. Ja, ja. Elkezel a szép nagy csoportokat, lehet egy szerveremből belül órát, csoportot, osztályt, mindent létrehozni. Uh -huh. Az önmagában egy jó kérdés egyébként, hogy miből lehet videót csinálni, meghirdetni, bekérni. Tehát itt egy csomó ilyen adatvédelmi kérdés van. Miután a tanár megnézte azt, hogy Pistike eltáncolja a kisketszelányomat után hány nappal kell törölnie? De, pistikét. Pistikét, igen. Vagy hogy, hogy mit mutat meg a, a gyerek abból az életteréből, ahová normálisatban a tanár mondjuk nem lát be. Hát bizony. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a Skype user experience-t én sem tartottam nagyon jónak, de amikor felszapotapoltam anyámnak a tanári laptopját, a csodálatos TeamViewer segítségével, az egy áldás az a program, ráadásul van úgynevezett customer supportjuk, beírtam, hogy izé telepítéskor félre kattintottam, nem vagyok céges felhasználó, anyám laptopját szerelem távolról, tehát hogyha most levennétek róla a korlátozást, azt nagyon megköszönném, és erre visszaírt uh -huh. egy, nem tudom én, Jolán két nap múlva, hogy kedves Ádám, levettük. Aha, uh -huh. Wow. Azóta egyszer kellett printert szerelnem, megosztott képen keresztül, ott én is csodálkoztam, annak volt egy olyan része, hogy akkor nézd meg, hogy merre megy ez a kábel. Be van dugva? Be. Világít? Világít. Akkor nem az a baj. Na de, felraktam anyámnak a, vagy fel, feltelepítődött a Skype, kiderítettük a jelszavát hozzá, mert az korábban már volt neki, és amikor egy vagy két nappal később hívom telefonon, nem veszi fel. Tehát mondom, mi a halá van. Visszahív egy óra múlva, hogy Skype-oltam az évvel a hugommal, meg kellett nézni, hogy hol van a lakásban az a pont, ahol ő tud skype rendeléseket tartani, és nem néz ki úgy a háttér, mint hogyha mint hogy a rendetlenségben élne. Úgyhogy ketten <gül> lakberendezőslet játszva kerestek egy olyan pontot, ahol jó a fal a, hát a mögött. Aha. És ezt maguktól hozták. Innentől azért nem szar a Skype-nak a user experience, a maximum én utálom. Igen, egyetértek. Nem tudom, nem tudom, miért van bennünk ez az ilyen ősi ösztönszerű gyűlölete a Skype-nak. Én legalább egy évtizeden keresztül nagyon szar volt. Igen, igen, mert sokáig volt az, de most se jó, én nekem most is az szokott lenni a, az érzetem, hogy hogy találok én ebben meg dolgokat, és azt azért el, az elmúlt mm, 6-7 hétben, amióta igen sokat használom az összes videóchat platformot, nem egyszer átéltem, hogy valaki azt mondja, hogy várjál, megosztom a képernyemet. Azt, azt hogy is kell? és ez, a, ez az ilyen tapogatózó magam körül keresgélés ez a skype ban egy rendszeres élmény. De igaz, ami igaz, hogy a hasonló élményt a Zoom-ban is talál az ember, meg Hangouts-ban is talál az ember, meg Messenger-en is, az tényleg csak e, a zárójel-zárójel, ahogy a Messenger egy, hát, viszonylag straightforward platform. Most mi is éppen azon e, beszélünk egymással, miközben felvesszük ezt az adást. És például nagyon jó minden alkalommal, amikor elkezdjük a műsorfelvételét, te szóhoz, szóval, hogy én rossz mikrofonra vagyok kapcsolóva, tehát hogy nem a adásfelelős mikrofon megy belőle a Messengerbe, hanem a laptopnak a sajátja, és lekattintom a beállításokat, átállítom meg fel a megfelelő mikrofonra, és már jó a hangom. De képzeld el, hogyha kettőnél többen vannak egy ilyen Messenger chatben, illetve Messenger videóban, akkor ez a feature nincs. Tehát akkor nem lehet állítani, hogy honnan van a videó, meg honnan van a hang. De ez így hogyan? De ugye? Hogy miért? Azt egyébként csak tegyük hozzá, hogy egyébként a csoportos videó beszélgetés messengerben csak Chrome-ban érhető el. Tehát Firefoxban és edge nem. Attól tartok, hogy az akkor egy teljesen másik termék, amit eldugtak. Hát ugyanaz a van a kb., igen, igen. És igen. kettő ember kezdi tőig. el, onnantól kezdve másik ág fut le a programban. Igen. Az egyébként, egyébként hogy nem lehet mondjuk PC-s messenger, sőtel olyan funkciókat használni, mondjuk mobilos tud. Tehát például nem tudok kis füleket rakni most a fejedre, pedig milyen vicces lenne. Azt önmagában személyes értésnek tekintem fejleszétek lesrácok. Hát igen, csak azt mondjuk egy ilyen céges meeting esetében el tudod engedni. Ott úgyis elég, elég vicces dolgot szolgáltatnak a résztvevők. Hála jó, nem nagyon métingelek, úgyhogy... Én azt hiszem személyesen nem éltem át azokat, amik viszont terjednek vagy mémként, vagy egyszerű hírként, de most a közeljövő vagy közelmúltból nagyon szerettem azt a fickót, aki, aki otthonról csinált élőbejelentkezést valamilyen amerikai reggeli műsor, vagy val szóval valamilyen ilyen stúdiós műsorban ő volt az egyik műsorvezető, és ezért ahogy azt illik, Öltönyben, öltöny alatt, szépingben vezette a műsort az otthoni webkamerán keresztül. Azzal nem számolt, hogy a webkamera látószöge valahogy nagyobb, mint azt ő megszokta, ezért egyébként Derektól lefelé a drágban volt, és hát ez sajnos elég jól látszott a reggeli műsorban, hogy ő. De ilyen tök jó öltönybe volt, tehát nem is mm -hmm. csak úgy egy olyan akármi zakócat fel, hanem nagyon passzolós, ilyen nagyon sikimiki elegánsat. Az alsó hogy drág is rendben volt, csak látszott, hogy abban van. Azt nagyon imádtam, illetve a, azt hiszem talán meg is beszéltük itt a, a Poor Justin, talán ez volt a mély, mély vált esemény, amikor valaki egy Zoom meeting közben azt gondolta, hogy kimegy ő a mellékhelységbe és elintézi a pisilést. És vitte magával a laptopot, hogy hallja a dolgokat, de elfelejtette a kamerát lekapcsolni. Igen, és ez a csak kötelező végénet tenni a csupasz filmeket. Azt mondjuk amúgy is, igen. Tehát az a tananyag része kellene legyen. Igen, azt meg azt az, az Airplane-t. Azt az, hogy te küldted nekem a, a TikTokos embert, aki repülőn utazik, vagy eljátsza magának. Ja, igen. Igen, én is úgy kaptam ahogy ez már csak lenni szokott. Nagyon jók a karanténmémek. Tehát amennyire a karantén daloktól a hideg kiráz, annyira jók a karanténmémek. Nagyon jók a karanténmémek, de nekem egyébként az a megélésem, hogy mindenféle mémek nagyon jók. Tudja? Igen, most kedves hallgatók, együtt meghallgattuk azt a szép magyar... Ez a csitári, a csitári hegyek, hegyek. volt? A hegyek alatt, igen. Régen Ezt leesett a milyen tune hívják ezt, amikor egy mono, monoton, vagy moni? Nem, nem, hív, nem hívnám 8 bitnek sem, de elvesztettem a kapcsolatot a magyar nyelven. Ez a lakáscsengőm. Egyszer már utána nyomoztam, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ne ezt, hanem a két kezemet összetenném, hogyha az Isten verte fűreliszt játszaná. De nem, valószínűleg a teljes kapu rendszer cseréjé kell a teljes harmadik kerületben ahhoz, hogy valami más csipogjon, tehát vagy ez, vagy a Dicstelen halál. Oké, okay, szóval kedves ez gondolom megérkezett a vacsora. Öcsén vacsorája megérkezett pontosan. Ez jó hír. Na, de hogy ott tartottunk, hogy, hogy én elvesztettem a kapcsolatomat a magyar nyelvel és azért nem tudtam kimondani semmit. Azelőtt viszont a, a mémek, ja igen, hogy a mémek úgy általában is zseniálisak. Tehát ez rendszeresen tapasztalom, hogy amikor az emberek úgy általában a globális ember áradatnak az agya beindul, akkor mindig a lehető legjobb mémeket állítják elő. Engem mindig lenyűgöz, hogy milyen végtelen kreativitás szabadul fel minden egyes marháskodás kapcsán. Egyébként ott, ha már jutottam el így ott járok, mint 96-ban, van egy képnevű könyvtárom, ahol nem a saját fotóim vannak, az egy más nevű könyvtárban van, mert ez a szemből valami király a Facebookon, azt, hogyha most bezárom az ablakot, már nem találom meg soha az életben. Elpintereszt de ott azt akarják tőlem, hogy rakjak rendet, meg tartsak foldereket, meg egy csomó ilyen hülyeség. Egyszerűbb bedobni egy képmappába, és onnan majd kitalózom, hogyha egyszer kell. Igen. És én nagyon érzem, hogy ez, ez a teljes boomerség. Tehát, hogyha még egy flopira menteném, annál az lenne rosszabb. <gül> Ugyanakkor most még belekattintottam, amikor vannak itt, és vigyargok szélesen. Mm, hát na igen. Egyszer még jó lesz. Igen. Például bármikor egy rossz kedvű délutánon csak bekattintasz, körülnézel, és csapkodod a térdedet. Igen, igen. Itt van a baby oda tele, izé, tele graffiti zsírkétával a mandalorinek a fejét, miközben próbál kemény lenni. Hát, csodálatos rajz. <gül> na. Tovább kell lépjünk, ezt is, ezt is kiveséztük. A következő téma is e, pandémiás. Akármennyire is nem tűnik annak elsőre. Vagy akármennyire is annak tűnik elsőre, valójában nem pandémiás. Arról szól, hogy biztos a kedves hallgatók is naponta csúsznak bele abba a helyzetbe, hogy valaki azt írja neki kímél, hogy a csató dokumentumot kérem nyomtasd ki, írd alá, szkennáld be és küld vissza. És ilyenkor az ember, már az az ember, aki itt ebben a digitális izében él, az széttárt karra néz, hogy de miért te hülye vagy? Most tényleg azért nyomtassak ki a 16 oldalas a szerződést, hogy a végre aláfirkantsam a nevemet, és aztán szkenneljem és vissza azért, hogy, hogy olyan kéknek látszan a toll. És aztán egyébként két dolog jött ehhez, képest, ehhez vagy ezzel kapcsolatban szembe velem. Az egyik egy a GitHubról elérhetők elérhető kis egyszerű szukisága, felsz szájn, amivel be tudsz szkennelni egy aláírást, majd azt ez a kis script ráteszi a pdf-jeidre, hava akarod, de úgy, hogy úgy el is színezi. Tehát, hogy nem csak a, az aláírást teszi rá, hanem magát a pdf-et is átalakítja úgy, vagy pdf-ben talált képeket is átalakítja úgy, mint hogyha azok szkennel dokumentumok lennének, egy kicsit a minőséget, ilyen kis mit hibákat tesz bele, meg elcsúsztatja egy kicsit a, a sorokat. Néha teljesen szkenneltnek látszik a dokumentum, és ráteszi az aláírásodat is. Ez azért poén egyébként, mert van szkennerem egyébként, és volt már olyan, hogy kinyomtattam és beszkenneltem szerződést. hogy ezek jellemzően egyoldalas megrendelések voltak. Viszont tök nem szárminőségű a, a szkennel. Tehát, hogy a az a szöveg, amit úgy állítunk el, hogy szkennetnek tűnjön, az igazából rosszabb minőségű, mint az, amit szkennerel előállítaná valószínűleg. Így van, pontosan. A, a másik, amit viszont szeretek ö, kinyomtatni és aláírni szerződéseket, az nem is az aláírás, én feketével írok alá, tehát a kékség az nem fog rajta lát, látszani, hanem ö, hangeffektus következik, csak eltekerem előtte a mikrofonomat, ami zajogni fog kicsit, kedves hallgatók. cégbélyegző rácsapása. <gül> hogy szeretsz cégbélyegezni. Ha már hát, van ez a teljesen felesleges dolgom, mert egyszer valaki megkövetelte, hogy de bélyegző nélkül nem hivatalos. Mi a bánat? Mindegy ragaszkodtak hozzá, akkor csináltattam cégbélyegzőt azóta, amire lehet arra ráütöm, hogy érezzem a hivatalosságnak a <gül> sugallatát. Hát figyelj, cégbélyegző nélkül is hivatalos. Tudom. Sőt, aláírás sőt. nélkül is a számla egyébként. Így van. Sőt, bárhogy alá lehet írni. Na, ez volt a lényege annak, amiért ezt az egészet el akartam mondani, hogy kedves hallgatók, íteket ha bárki arra akar kényszeríteni, hogy kék tintával papíron írjatok alá valamit, aztán szkenneljetek vissza, akkor mondjátok ti is azt, hogy az van, hogy bárhogy alá lehet írni, akár úgy is, hogy mondjuk a, a mekintos operációs rendszernek a preview nevű mindenre is használatos alap programját használjuk. Ehhez be lehet szkennelni, vagy be lehet rögzíteni az embernek a kézírásos aláírását, és aztán azt rátenni mindenféle PDF-ekre, ahova akarod, tehát magyarul alá lehet írni vele anélkül, nélkül, hogy kinyomtatnád és visszaszkennelnéd. És egyébként ilyen PDF annotátor az van Windows-ra, és amit én találtam használhatónak viszonylag az a szódó nevezetű. Szóval, hogyha az embernek van egy beszkennelt aláírása, azt rátajáti mindenfélére, de hát mindig az a kérdés, hogy ez így vajon elfogadható-e, mármint hogy bizonyító erejű ez az aláírás. És az van a magyar jogrend szerint, ennek utána néztem, hogy bárhogy aláírhat az ember, hogyha rovás írása, vagy három keresztel ír alá mindegy, akármit is lehet, oda is lehet rajzolni egy pöcsöt az aláírásaire, hogyha te utólag megerősíted mondjuk szóban a bíróság előtt, hogy igen, ez az én aláírásom, vagy ezt én írtam alá, sőt, ha valaki más írta alá helyetted, de ezt megerősíted, aztán a bíróságot, hogy a tudtommal tette ezt, az bizony el kell, hogy fogadja a bíróság. Az a mondás, hogy is van pontosan a mondás, hogy dödödödöm, igen, ez az a fentiek megsértése, a fentiek az, az előző bekezdésről szól, ahol leírják, hogy akár rovás írással is, meg ahogy akarsz, úgy írsz el. Csak a tevő személy érdekében lehet hivatkozni erre. Tehát magyarul azt állítani, hogy egy szerződés az hamisan lett aláírva, mint egy, egy te általad megkötött szerződés az hamisan lett aláírva, azt akkor lehet csak a bíróságon felhozni, hogyha ezzel azt érik el, hogy téged ki sem valamivel. Tehát ha mit tudom én perelsz, mert el akarják venni a lakásodat egy hamis adásvételi szerződéssel, akkor ez felhozható. De hogyha te azt állítod, hogy te írtad alá azt a dolgot, akkor nem hozható fel. Ennyi. Tehát magyarul úgy írunk alá, ha gyakorunk, és ami a lényeg, hogy nem kell kinyomtatni, nem kell kéktintával aláírni, és nem kell visszaszkennelni. És akkor azt se kell, hogy magammal vigyek másik haddarab darab férfit, akik megbízhatóak, és ellenjegyzik piros tintával? Egész, pontosan így van. Tehát az, az ugyan a hitelesítő okiratnak feltétele, hogy ha, ha csak aláírsz, akkor legyen két tanú is, de ha nincs, akkor is érvényes lesz az aláírás, hogyha mondom, ha, a, az, ha nem az érdekedben, hanem ellenedben akarják felhasználni ezt az információt. Most azon gondolkodom, hogy ezzel elküldenek valami fenébe a postáról, hogyha az öcséméért akarok felvenni csomagot. Természetesen el. De aztán rájöttem arra, hogy ott meg az a szabályozás, hogy be tudsz mutatni egy ugyanarra a címre szóló lakcímkártyát, ö, akkor általában átadják a csomagokat. Igen, de azért a posta az jeleskedik abban, hogy a kék tintát meg a kézzel írt meg az ilyen dolgokat előszeretettel kérje számon, mert a postás kisasszony azt mondja, ő nem tudja, az a biztos, hogyha az úgy van, ahogy a szabályzatban van, különben aztán még itt nekem lesz bajom az egészből. Úgyhogy ott azért nehéz, én, én futottam bele mostanában egy-két olyasmivel, amiről nem gondoltam volna, hogy, hogy ez probléma lett, de ez most mindig ez részletkedés. Ezekben a helyzetekben amúgy is, lehet, amúgy is lehet kölcsönkérni kék tollat valakitől. A postán például szokott lenni. Igen, de hogy ezekben a hetekben az ember viszonylag ritkán, eh, hogy mondjam csak, vesz részt közös nagy aláíró eseményeken, ahol mindenki egy szép tollal írja alá azt a dolgot, amit alá kell írni. Úgyhogy eh, érdemes megtanulni ezt a hivatkozást, az adásnaplóban benne lesz a link, eh, ahol érthetően elmagyarázza egyébként a társaság a szabadságjogokért honlapja, hogy miért is van az, hogy bárhogy alá lehet írni, például digitálisan is. Ennek én magam is nagyon örülök, mert többször próbáltam embereket feltüzelni, hogy ne hagyj már, hogy szopassanak a kéktintás ügyéskedésre, és mindig azt mondták, hogy egészen biztosan igazam van, de annyira sokkal egyszerűbb aláírni kéktintával, mint uh, kérni egy jogszabályi hivatkozást, hogy mégiscsak hol írják elő, amelyik színű kéket. Igen, így van. Folytatjuk a karantént viszont, mert uh, meg... Na, kezdjük máshonnan. Uh, a, azok a fotós oldalak, amiket én követek, ez nagyobb három van egyébként. Ebből az egyik az egy nagyon jó fotós véleményblog, az kifogást, az a The Online Photographer, a másik meg a Petopixel, meg a F-Stoppers, azok híroldalak, és nagyon, tehát valószínűleg egyet is elég nem mert ugye ugyanazokat a híreket hozzák le, csak néha van egy-egy jó ez a kettő udóbéz rohadtul leült mostanában, hiszen nem igazán vannak hírek. Ha vannak, akkor az is az, hogy valami elmaradt, meg a 800. Lightroom tutorial arról, hogy a tavaly, amikor még ki lehetett menni az utcáról, készített képeidet, hogyan lehet most mégszebbre letusálni. 15 percben beszél róla egy angol faszia nappaliában. Viszont néha bukkannak fel jó tartalmak. És az egyik például azt, hogy az egyik csávó, aki, akinek egy autót kellett volna elmenni még mégpedig egy Lamborghini-t, Hát munkanélkül maradt, hiszen az ember nem se sehová még Lamborghini-t fotózni sem. Viszont megcsinálta otthon a munkát, nappaliban, amennyiben Fajt fogott egy, ahogy nézem, kb. burágó méretű sárga lambót, oda kötötte valahogyan a elejét a kocsinak a futópadjához, beindította alatta a gépet, még mindenféle világításokkal, meg ezzel azzal csinált hozzá effekteket, és hogyha megye a futópad, is elég hosszan exponálsz ebben a szituációban, akkor az úgy tűnik, mintha út lenne alatta. Úgy, hogy elkezdtem akrózni a kocsit nagybőszen, és tök jó képek születtek belőle. A... Ilyenek engem határozottan le tudnak nyűgözni, hogy, a... hogy a... Amikor valaki nagyon ráír és elkezd amik csinálni, ez amúgy tök jó. Más kis, mondjuk múlt héten kaptam azon magamat, hogy matchboxokat gurítunk le egy három pályán, és közben adunk hozzá versenyt nézek másfél órán keresztül, mert annyira jó volt a szakkommentár. Gyönyörű, csodálatos, pattogtak egymásnak a, a poénok két műsorzatőtől, kb. bármi lehet sport, és úgy tűnik, hogy bármi lehet autófotózás is. Igen, sőt, én úgy értettem, hogy videó is készült erről a Lamborghini-ről, tehát, hogy készültem videó, ami úgy tűnik, mintha egy igazi lambó a kisé esős éjszakai országúton, vagy hát ilyen városi fények között autózna, nem? És hogy, hogy azt, azt sikerült egy futópadon felvenni valóban? A videót csak csináld, csináld magad videót láttam belőle, de utána nézek majd a fickónak a, az egyéb dolgainak. Azt tudom, hogy belinkelték az instagram hogy le fogom majd kattintani, hogy, hogy mire képes még ő, pláne akkor, amikor egyszer csak kiengedik a szabadba. De, bár modern autókat fotozz, az annyira nem izgalmas, de ez, ez a Lamborghini és ez nagyon megvett. Tényleg tök úgy néz ki, mintha egy Need for Speed következő résznek lenne a, a címer állata. Jól néz ki, igen, nekem is tetszett. A, a vidám, hogy, hogy ez a kényszerű bezártság milyen tök jó kreatív b és workaround hoz ki az emberekből, és tényleg mindenre találnak megoldást. Csodás. Volt egyébként egy másik fickó is, ő pedig Brandon Barry egyébként, aki fotós és fotós, én oktató is egyben, aki a kerti kis fás leginkább fás épített át kamerává, tehát fúrt az oldalába egy lyukat, belerakott egy nagy gépes objektívet, mert nyilván ott volt a polcon, véletlenül egy gépes objektív mindenen együtt, vagy pedig a másik oldalára felszögezett egy fotópapírt, ahhoz képest, hogy fáskamerával készültek, ezek remek képek, amik itt történnek. Sőt, igazából az emberek többsége valószínűleg örülne, hogyha fás kamerán nélkül is tudna ilyet csinálni, akár telefonnal. Na, de ezek a jó anyagok, amik fotókról jönnek. Egyébként még vannak még ezen túl izé, lencse ismeretők, de azt tényleg nem tudom kiolvasni ilyenkor. Hát vagy bármikor. Hát gondolom, az a kilencseit akar vásárolni. Nagyjából igen, vagy, vagy szeret. De ez uh... most valóban irreleváns, nagyjából. Még van, van egy uh, pandémiás hírünk. Egy olyan pedig, amit én már nagyon vártam, és nem is értettem, hogy eddig hogy nem jött, de akkor most megérkezett. Nem tudom hány iPhone tulajdonos hallgatónk tapasztalta azt, amit én, hogy felkapja a maszkot, és mondjuk elmegy vásárolni, és vásárlás közben használna a telefonját, én például azért, mert ott van a bevásárló lista. És hát a Face ID, az arcfelismerős telefonfeloldás, az maszkban nem működik. Úgy, hogy jó, akkor mindig be kell írni a PIN kódot, az se egy olyan nagy kihívás, csak ezért ez az úgy működik, hogy a, az iPhone először megpróbálkozik a Face ID-val, nem megy, akkor még egy kicsit próbálkozik vele, majd széttárja a karját, és azt mondja, hogy jó, akkor föltolom neked a paszkód beírást, de az az egész, ez mondjuk ilyen 3-4 másodperc összesen legalábbis az iPhone 10 en Következésképp mindig megállok, és várok egy kicsit, amíg ezt végigjátszuk. És gondoltam, hogy az Apple meg fog jelenni azzal, hogy megkönnyíti a maszkos arcfelismerést. És hát lássodát, megjelent. Igen, ez egy szép lépés volt tőlük. De te ö, a részleteket is megfigyelted, hogy hogyan működik? Tehát a maszkot is felismeri, vagy hozzácsapja? Amit én olvastam róla, de az nem itt volt, hanem títtelen, de csak bedobtam a hírt, az az, hogy ha maszkot lát rajtad, akkor automatikusan paszkódat kér. Ja, tehát, hogy nem kell végigvárni a Face ID felismerés és sikertelenség proceszt tök jó. Igen, igen, igen, igen. Uh, gyanítom ezt egyszerűbb megcsinálni, mint, uh, mint durvíteni kettőt a képfelismerőn. Hát igen, meg az a rontanád, ugye a biztonsági uh, besorolását, vagy miért. Szóval igen, ez itt teljesen jó, hogy, hogy akkor gyorsabban juthatsz a pinkódhoz, vagy paszkódhoz, de jó. Nagyon jól tetted, köszi Apple. Mondjuk jó, de érkezzel már megléci a telefonomra gyorsan. Ja, hát persze erre még várni kell. Ugyanitt olvastam egy nagyon érdekeset, ö, ö, mégpedig az, hogy az ifix akik mindig mindent szétszerelnek, mert nem szóltak rá jó gyerekkorukban, ö, szétkapták az új iPhone-t és ö, az jött ki, hogy az Apple nem fejtette ki az igazság minden szegletét és sarkát ö, annak tekintetében, hogy milyen kamera van az új esélyben mert hogy hagyta, hogy azt higgyük, hogy, hogy az XR-nek a kameráját kapta meg. Igen. De ehelyett az a helyzet, hogy a képfeldolgozó csip az talán onnan való, a lencse, meg a kameramodul, az meg, az meg a 8-asé. Ó, tehát hogy iPhone 8 kamera került az új esélybe? egy bármi, ami képjavulás biztos lesz, de ami javulás van, az nem a, nem a kameramodul vagy az érzékelő miatt van, hanem mert okosabban számol a telefon, meg jobb csipen teszi ezt. Láttam néhány tesztet egyébként, ami pontosan ezt a kérdést vizsgálta, nem feltétlenül az XR-ről összehasonlítva, hanem inkább a 11-jel meg a 11 Pro max al és hát az derült ki, hogy nagyon közel van ezekhez a csúcs kategóriás telefonokhoz az, az új esének a fényképezési képessége. Miért is ne lenne? Tehát, hogyha van benne egy jó érzékelő meg egy jó lencse, akkor onnantól kezdve a többi, az valóban a chipem múlik, és a chip, viszont Elég okos a tűnálok. Igen, ez a, az, amiről már sokszor beszéltünk, hogy most már nem, nem egy vagy két tényezőt kell nézni ahhoz, hogy mivel fényképez egy telefon, hanem hogyha ha ügyes a, az, az algoritmus mögötte, akkor lesznek jó képeid, vagy lesznek olyan képeid, amire azt mondják, hogy jó. Hát, hogy jó minőségű az, hogy jó-e a kép, azért az nem azon szokott mondni, hogy technikailag hibátlan-e. Ö, igen, csak hogy minden ilyen funkció leprogramozásánál van egy ilyen értékválasztás, azért, hogy mit akarunk látni egy éjszakai fotón mondjuk. Ö, hmm, igen. Vagy, vagy ha nem érték, akkor esztétikai választás. Minden esetre jó, fényképet fog tudni készíteni a készülék, ebben egészen biztosak lehetünk. Ennek örüljünk, és e, döntsük el, hogy e, végre legyen már valami negatív hír is, beszélünk egy kicsit maskról, Elon Muskról, vagy az nem is tudom, hogy negatív lehet, hogy nem is negatív hír. Beszélhetünk róla éppen. Uh, Azt tudom, hogy te gyalázni akarod. Nem akarom nagyon gyalázni, csak ez a... Milyen csúnyán őrül meg ez az amúgy okos férfi. Uh, és hosszan elnézek a távolba. Ilyen libegő szempillákkal. Uh, mert hogy most a húzamosabb ideje ír nagyon nagy hülyeséget a koronavírusra a Twitteren. Ami azért uh, azért érdekes, meg azért felelőtlenség, mert van egy nagyon nagy rajongói köre, aki uh, Jézus Krisztus II. villanyautós eljövetelének tartja és kevésbé nyitottak a kritikára, mint az ember gondolná, hogy... De most nem is azért citáltam őt ide, mert a, a COVID-os hülyeségeit akarnám felemlegetni, hanem, hogy a napokban részt vett egy egyébként zoom meetingen, ahol mindenféle amerikai csillagászokkal beszélgetett a hát valamilyen csillagász webináron, és természetesen felmerült a Starlink, tehát az a végső formájában majd 20000 inci-finci műholdat tartalmazó háló, amit a földköré szeretne vonni, és ami ingyen internetet sugároz a bolygónak. Egyfelől, meg másfelől többek szerint a Tesláknak ad majd valamiféle navigációs segéd rendszert. És hogy ugye erről azt kell tudni, hogy a csillagászok nem szeretik, mert megcsillan ezeken a Starlink műholdakon a nap, és nem lehet miattuk fotózni az eget. És aztán erre mondta azt el maszk, hogy na jó-jó, de most kipróbáltuk, hogy ha befestjük feketére a mi oldalt, akkor nem is csillan meg rajta a nap. És állítólag tényleg ennyi a megoldás. Ugye most eddig valami hatvan valamennyit, bocsátottak fel, jól emlékszem a nagyságrendre? Na, azt mondaná több van már, Fenton, miért nem szoktak feketére festeni dolgot az űrben? Melegszik? Igen. Minden bizonyos számoltak ezzel, de Uh, nagyon kíváncsi vagyok megint csak arra, hogy hogyan Természetesen volt. leegyszerűsítettem a dolgot, valójában nem arról van szó, hogy lefestették feketére, hanem hogy egy olyan bevonatot, illetve burkolatot kapott, ami megakadályozza az, hogy becsillanjon rajta a napfény, és közben működőképes marad a műhold. Gondolom valamiféle ilyen hővisszaverő ám Fény nem visszaverő. Jó, nem tudom, hogy milyen bevonat egyébként, mindegy is. Hm. Vagy párja nincsiumnak fordították magyarul a magban azt a dolgot, ami nyomás alatt egyre keményebbé válik, és elektromos áramot is termel. Ez a legjobb tudománytalan tudományos, fantasztikus film, amit valaha leforgattak, azt hiszem. Hm. Mindenképpen ajánlom mindenkinek megtekintése. Arról szól, hogy az amerikaiak, ez már spoiler szinte, de egy kísérlettel megállítják a föld, köpenyének a magjának a forgását, a folyékony magnak a forgását, de aztán egy csomó tudós, mint a, a, abban a másikban, amiben Bruce Willis csúnyán meghal, egy aszteroidán. Na mindegy, ugyanígy más tudósok és más színészek játszek őket lefúrnak egy ilyen hármas metró alakú, az alább emlegetett anyagból készült dologgal a Földbe, és ott atombombával indítják a Föld magnak a forgását, ahogy azt az ember ilyenkor csinálja a problématámad. A Bruce Willis-esben is atombombát kellett az aszteroidának a magjába lejuttatni valami hasonló ügyből kifolyólag. Úgyhogy az atombomba is közös. De igen, az egy olyan kézenfekvő dolog. Igen, igen. Egy nagyon fontos jelenet a filmnek, amikor Steve Buscemi lovaglőülésben elhelyezkedik az atombombán, és teljesen megőrül attól, hogy micsoda iszonyatosan e nagy erő helyezkedik most el a combjai között. Tehát ennek a csávónak sem kell a szamszédmenni hülye szerepekért. Igen, igen. Halavogy megtalálják. Olyan szerettem azt a filmet. De én is, csak nem jó. Kezeljük helyen. A és is ugyanez a kategória. Hmm, elfogadom. Amikor az ellenséges UFO-ba bedugják az USB-t, és gyorsan megfertőzik egy nem tudom én Ú, <gül> Hú, mondjuk az tényleg elég szigorú volt, ha emlékszem. <gül> Igen, a pendrive, amit az idegen űrhajóban abszolút fogad az interfész. Na jó, de ennél szerintem még egy kicsit kevésbé kínosan. Ez az aszteroidás felrobbantós Bruce willis es aminek nem üteszünk be a címe, ez végül is kínos egy kicsit. Az Armageddonról beszélünk egyébként. Armageddon, így van. És ugyanekkor egyébként a stúdiónál készült egy pontosan ugyanilyen tematikájú és tartalmú film. Jó, de annak már aztán tényleg túlzás lenne, ha kérném annak is a címét, ugye? Uh, igen, mert nekem valamilyen a Deep impact jut eszembe, de az azt hiszem, hogy tök más film, tök másról. Ne, Csak... Nem, azaz, azaz az a Deep Impact, de hát úgy tök más, hogy tehát ott, is, ott is egy a Föld felé tartó aszteroidát kell eltéríteni, és persze ott nem nincs egy ilyen apalánya, plusz apalánya szeretője konfliktus. Biztos, mert van, van, van egy másik ilyen film. De a Deep Impact a másik ilyen. Tényleg a Deep Impact az, ami tényleg két stúdióban el elkészült, kb. ugyanaz a film, csak ott meg a tenger mélyén. Azt mondja, javítsuk meg egyébként, hogy lényegesen több műholdon fent ö, egy fellövéssel dobnak ki 60 Aja, ilyen, akkor így emlékeztem erre a számra, és több fellövésen túl vagyunk. És azt mondja, hogy 4408 a cél, vagy valami ilyesmi, tehát olyan alig 5 8 szor több, mint amennyi most hmm. összesen fent van. Jó, hogy ezt megjavítottuk. Van-e még valami, amit nem mondunk el, pedig illene? Azt hiszem, hogy elfogytunk igazából, Üm, nyilván lehetnének még dolgok, amikről beszélünk, de, de hát jövő héten is kell hagyni hírt, tehát mi van, hogyha megszűnnek a hírek. Egyrészt, meg másrészt ez, ez ugye már csak a címétből is tudhatjuk, hogy a megfejtős adás volt, és mivel annyi mindent megfejtettünk már, kell egy pár titkot is hagyni. Igen, például nem beszéltünk az új kedvenc számomról, de erről majd a következő adásban lesz szó, a gyíkember Ember együtt hatóról. Nem biztos, hogy erről a következő adásban lesz szó, viszont, és ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell beszéljünk, így a kedves hallgatók előtt, hogy hát ugye a legutóbbi Meteor XX óta eltelt három hét, ezért a jövő héten újra egy Meteor XX-nek kell következni legalábbis szándékunk szerint, ha ebben a pandémiás időben is tudunk szerezni egy nőnemű vendéget, aki beszélget velünk internetes mikrofonokon keresztül, akkor jövő héten Mattietor XX várható. Köszönjük az eddigi ajánlatokat, kedves hallgatók, hogy kiket keressünk meg. Ha van ötletetek, akkor toljátok, jöhet az infokukat ra vagy akár a Facebookon, Instagramon privát üzenetként, vagy akár a Telegram csatornánkon. Mondjátok, hogy kivel készítsünk beszélgetést, és azt fogjuk tenni. Igen, azt, tehát egyébként bárki lesz az ettől még elképzelhető, hogy beszélünk vele a gyíkember ember hatóról. Az mondjuk igaz. Sőt, talán megfogadhatnánk, hogyha lesz, mert tehát a XX, akkor az azzal fog kezdődni, hogy mi a vélemény vendégünknek a gyíkember ember együtthatóról Pontosan. De fontos. Számok, ezek, érdemes ezeket ismerni. No de, addig is elbúcsúzunk tőletek. Úgynevezett sziasztok. Jövünk jövő héten. Sziasztok, sziasztok.